Bigaren liderxedea aurkeztu dute bidarrain, miliun bat seieun mila euroko diruketa ekartzen du Europak, baina hau ez da aski beste kolektibitatek ere ekarpena gehiatu behar diote, lau proiektu aurkeztu dituzte. Lehena, ongi gine. Siberoa eta aldudeko ibarrak elgarrikin daramatena gune horien biziarazteko Biden aurkitzeko. Gero Sibiruan ere espartinaren erakustokia. Espartina ahunt tokiko osagaiekin egina izan dadin, enpresata saltigiarekin. Irugarena etxalde edo etxalte laba. Hor, elburua da bi etxalderen erostea laborantxan plantatu nahi dutenen formatzeko gero segidari gabeko etxaldeak arditzaten. Eta AFP do Asociación Fonsier Pastoral. Hori lur jabeak biltzen dituen nelkartea animazio eta formakuntza egitarau bat bat astro horien kudeak eta juridikoki indartzeko. Lider programa horrek errien artean dinamika bat ekartzen dura. Iduritzen zaio batik laborda sarako hau zapezari. Ba, errien artean eta proiektuak ekarkituztenen tartian. Nola baita erainuke eremu bat. Zinez aertzen duena, mendiaun baliatzeutenak. Denboraz, eta denbora ez hain urunean zen kasik, eta oai behar ba, bat urte untan, hola, ez haun izbak gehiago, ikusten da jende desberdin Franko mendioi baliatzen duena, turismo mailan naitez, baino jendeak, guentarteko jendeak, lekuntan bizitienak, eldu jendeak, onyoketa, aficioneak, onyoketa, baino jendeak kurri, mendia baliatzeutenak. Eta lider untan, lider montañi oik denak parte die, ba begitarte desberdina, eta urtik atazen den proiektua ez da, bai da eder bat izana da proiektu bakotxain inguruan. Horrek, egen nahi du, behaz, uh, proiektu bakotxak badola bere legitimitatea dorsinez gerritak zuna? Ba, ba, ba, orra, ikustu e, zuena ez, ez da zerutik erortzen den proiektu bat, erren dut, zabaldu bat, eta huaiko eunean uh, baitezpako gauzati ehoik jendiek nahi, nahi du jakin nahi du, jakin, zetako, nundik, ze intrez izain duen, ze renkura ezaten alduen, horra, denak eta hoi denak, ez da bai da eta gizenak ezaten nire. Eta zuena, orkizpenian, haipatuguzi ere, lusarako sede bat, berza euskal mendiaz, bakke natural baten itia? Ba, itia. Huaia, uh, luhale egin ikusteko, Nian oi, tresnoi litake, mendia gudut kudatzeko manera bat, eta bertzealdetik ere, diru launtzak izateko. Baina, huai partitua gaina da, simple-simpleki, jakitia, nehan Lugaldiak onesten duen, tresnoi, ungikakidean eskoalerriko irigune horrekin, ezten kontraituko, erena dut, nehan elkarrekin akidean tresnatien. Hoi da, lemixikoa. Eta baimena barimada Lugaldetik, hartuko du desmartza horrek, behar ba, sortzi urte jakinez parke natural, naturaloi dela jedia parke bat ez pake bat ohea unitzek duten bezala e, zaindua jende gabe ez, ez pake hortan badie egiak egkak auzoak bada jedia bizi eta dittake tresna bat aberasteko eta oino no, ondoko urtetan lotura azkar bat esateko biztan dena mendia eta kostaldiakin e berdin. Orra gobishitatu gintuenak zaboan ohi zien eta ikusi genuen interesgarria zela jendea ungibizi zela diru launtza bazitola jendea bizizela eta kostal edo e, bai hiri honditako jendeeke parte hartzen zutela edose inproietutan abantailaren oso zaboakoa da bidia hartu sortza ba, abantaila la diru ekerrela ikerla delako parke label hori edo. Ba, ba, ba di, dira gertzea. Me behauzu, lekuko joan dia berdu bizita, bohondatia eta berdu uh, proietoa bertuatia. Eta hemen uh, dinamika hoi, uh, ez du sortzeko lanik, uh, hemen badu eskoalegiana, horren partetik. Uh, Aberatzak putxantaga.